на каву. Чого схотів, каву дістанеш безплатно. Обрігс уже виводить цесаревича до дверей, коли зненацька комісар порився в кишені і витяг долара. Підождіть хвилину, маю одиницю. Вертаючись від дверей, беручи подарунок, цесаревич високо повеселів. Приємно, щедрість, гідна подяки. Не те, що вчора вночі два характери скупі були, як сфінси в пустині. Я удостоїв своїм Візитом ресторан і знайомлюся при столах. Частують, пізно було, ноги хитаються. Знову сон, досадовий капітан. Ніяк, дійсність. Портєра важка на зводчатому переході, і з гортки, як морські хвилі. Не вдержався, я у паві лежу. Здогадуюсь пристати щільно до стіни і закритись низом запони. Тут дійсно був сон, але без картин. Прокидаюся зовсім пізно. Спрага, як верблюдові, а ліню стати. Останню секунду підходять двоє. Обмацали згортки взгорі, чую, що шуготять кругами, чи нема, кої шепчуться. Ти ж, чисто, ні душі. Один повідомляє другого. Щоб ти знав, завтра вночі годину змінено. Треба о 12-й, не о 2-й, бо є підозра. Тому за півгодини скінчити, там, на баржі. З наказу привида. Він сам розпорядок робить, як завжди Чи знаєш, що говориш? Капітана Аж з обличчя в обличчя ступнув до повідача Але в тихому тоні й холодному комісар, піднявши руку, стримує спокійно До цесаревича Чи могли б повторити останню подробицю? Можна, я почув Прискорено час на дві години Відбувається прийняття в якогось привида на баржі Тоді другий голос питає Щось нема посланця з пакетом. А йому перший буде. -с -с. Ходім звідси, бо йдуть гості. І вони тупотять далі. Я зрозумів зразу. Нічні друзяки мають гроші. Обережно піднявся, бачу, пішли прос буфет. Доганяю і прошу на каву. Так ні, дивляться бляшаними очима і шиплять. Пішов поки цілий. Комісар не довірюється. Скажіть знову, чи точно почули... О котрій годині Що сплутати годину, коли різко чув Дванадцяту Точно якось на годиннику бачимо Котра Він глянув на стіл, де стоячий годинник І присікся, а голову убрав трохи між плечі Почувши тривожну замітку комісара Щойно була моя сигаретниця Перед притемністю Е, він ілізоніст. Відзначивши так і звернувши зір на внутрішню кишеню цесаревича, обріз, мигами показує йому рух винятої сигаретниці. Як вертати на стіл, коли цесаревич відробляється заперечливими і випросливими жестами? Верни, то особистий дарунок з різьбою надпису. О, розумію, не маю жалю. Він спритнисто порухом двох пальців покладає сигаретницю на стіл. Комісар підсумував. Домовимося, незалежно від заяви магазину, ви зостаєтеся в нас до завтрашнього дня в окремій кімнаті. Обрікс, випишіть затриманому 10 доларів. Вам видно, в який рахунок. Нехай віднесуть йому мій обід. До арештованого. Стаканчик чого? Мартіні, сеньор. Конічок, похопився, блиснувши очима Цесаревич. «Бажаю відпочити, як з папірозками. Мовчки цесаревич розвів руками на безнадійності, що немаєтний. І тоді Обрігс віддав йому свою пачку. На запит про сірники спростовується сам. «На жаль...» «Ні, вибачаюсь, маю запальничку». «Відкланююсь, бережучи найкращий спогад про гостинність. Нарешті вшановано, як слід наслідника». Манірно відходить супроводженець Обрігса. Зауважили? Він резонний коментатор, оцінює капітан Для нього цар славиться, бо не впустив кайзера всередину країни Ви згодились? Так, але Орсон осуджує обох Бо вживали свої новотворні, мішані з гріхом націонал-христиніанізми Аби звести в братовбивчу війну, як в індустрію диявола мільйони віруючих І стягли собі кару Розвал держав і особисті нещастя Замість дозволити духовенство, нехай присвятиться виключно на порятунок душ, затягли ієрархію в політику.